hi està al pati amb mon seu La gent, aquest... Bé, doncs, com cada dijous a aquesta hora tenim aquí els estudis d'Onavalls a la nostra companya, la Montse Omatell. Montse, molt bon dia. Bon dia, Montse. Bé, doncs, cada dijous aquesta és acció d'actualitat aquí al Posa't el dia. Es S'anomena Així està el pati. El provar. Bé, Montse, de què ens parlaràs avui? Okay. Doncs avui us parlaré d'una manifestació que hi ha a Barcelona perquè està convocada eh, amb el lema, bueno, és per la lluita transgènere, transexual i intersex i porta el lema de ni homes ni dones el binarisme ens enmalalteix i m'ha semblat un tema prou interessant com per portar-lo fins a Valls. La manifestació s'emmarca en una jornada de lluita que té lloc a, diver a diverses ciutats europees com Brussel·les, Donosti, Lisboa, París o Saragossa. La idea s'extreu del que s'extreu del manifest és el rebuig al sistema que utilitzen les institucions governamentals per normalitzar aquest, eh, aquests cossos i comportaments. Així, si una persona no entra dins dels paràmetres d'home o dona, l'envien a una institució medico-psiquiàtrica de no? unidó. Uh -huh. Com el tema és força complex i no m'atreveixo a exposar-lo tota sola, tenim amb nosaltres, a través del, del telèfon, a la Marina, que forma part de l'organització de la manifestació. Eh, bon dia, Marina. Hola, bon dia. Bon dia. Per començar i aclarir conceptes, ens pots explicar per què en el cartell diferencieu transgènere, transexual i intersex? Bueno, diferenciem això perquè, primer, per visibilitzar diverses identitats. No? Diguem, dintre del moviment trans, que hi ha diverses identitats que, que tenen la seva especificitat. No? Diguem que la paraula transexual eh, bé, bueno, el mateix no em t'ho diu, no? la diferència entre transsexual i transgènere és que la primera fa com més referència al cos, és una més, més físic, no transsexual. Sí. És una paraula molt més mèdica, ve dels estaments mèdics, i serveix per designar una persona que diguéssim que fa el trànsit entre un gènere i un altre i per fer això doncs, modifica tot el seu cos, etc. És transsexual, una persona que canvia de sexe. Uh -huh. Una persona transgènere la podríem definir com una persona que transita entre els gèneres. És a dir, que potser, per exemple, té un cos femení però viu socialment en masculí, però no per això doncs, supera o no pren hormones o el que sigui. No? És una identitat que qüestiona una mica més en aquest sentit del que és l'estament mèdic i també qüestiona una mica més les bases de, de la societat, que diuen que només hi ha homes i dones, no? Uh -huh. Diguéssim que una persona transexual passada d'home a dona o de dona a home, uh -huh. però en aquest sentit no és la no és identitat tan qüestionadora perquè, diguéssim, de continuar legitimant aquest sistema de dos únics gèneres, no? En canvi, el transgénerisme doncs, és alguna mica més qüestionador en aquest sentit, no?, que són persones que viuen una mica enmig de, de les dues coses. Ha complicat, la... com... És, és el, la o sigui eh, a veure com t'ho dic eh, que ha de ser complicat el viure el dia a dia eh, quan ja els gais i lesbians tenen problemes per molts cops eh, socials i els transsexuals eh, és el que tu dius, no? canvien de ser homes a dones o al revés si, és sí, si no es volen és identificar en cap dels dos gèneres ha de ser complicat per ells o per elles sí. viure el dia a dia no? sí, és complicat És complicat i tot en el llenguatge no? que sempre està hipersexual, no? Saps de parlar en masculí o en femení, no pots parlar en neutre o és molt difícil. És sí, a sí. dir que, sense tot en petites coses, o també per traves legals ara mateix la situació trans és bastant, bastant greu. No? Uh -huh. I a dir, intersex, intersexual també és una paraula molt mèdica, per això és l'activisme s'utilitza més d'intersex. Les persones intersexuals, diguem, per resumir-ho molt, potser massa, són persones que d'alguna manera neixen una mica, podríem dir, ambigües, no? entre, entre un sexe i l'altre. Diguéssim que el, quan neix el nadó fa de mal classificar. No? El, que, passa, que, el, el antigua... que es denuncia en aquests aquest casos perdona, és que la majoria de vegades quan neix el nadó cap de pocs mesos se l'opera per, per reassignar-lo en un dels dos sexes quan són cossos perfectament funcionals que vegades deixen de ser funcionals arrel de les operacions que causen. Això és el que, sí, que antigament es deia hemafrodita? Sí. Sí, oi? sí, sí, sí. Sí, Va, el doncs... que passa és que... Bueno, S'afina una mica més d'interfex perquè el mafrodite sembla que, bueno, que sigui tal qual, que tens dos genitals, tipus cargol, i no és ben bé això, no? Pues hi ha qüestions hormonals, hi ha, hi ha qüestions molt més subtils, no?, que també fan difícil de diferenciar, sí. per exemple, una persona que pugui tenir barba i pit. Doncs pues, uh -huh. això no es permet gaire, i normalment quan són molt molt joves els, els hormones els operen. Doncs. I la decisió la prenen els pares, també, no la prenen? No, la prenen no, bàsicament els metges, perquè els pares diguéssim que tenen molt poca informació quan estava davant aquests casos i comprensiblement es fien el 100% del que els metges opinen no? yeah. jo, entenc, jo entenc que és normal eh? vull dir, amb això no estic culpant a cap pare de res al contrari mm. sí, <laughs> però sí. vull dir, la, que la decisió final realment la solen prendre els metges ara està començant a canviar una mica i bueno, es comença a intentar que, que puguin decidir els pares o que pugui deixar créixer la criatura i que decideixi ella etcètera. Hi ha una pel·lícula molt bona sobre això, que es diu XXI, és del Ricardo Darín, que ha guanyat algun Òscar, és molt recent, i és molt bona, si algú la vol tirar. Ah, ja, ja la buscarem. Ah, molt bé. <ríe> no, no la coneixia, ja, ja la buscaré. Mm. Doncs, passo una altra pregunta. Quan en el, el manifest parleu de tècniques medico-psiquiàtriques que utilitzen ah. les organitzacions governamentals, a què us referiu, amb això? A veure, amb això ens referim a que, d'alguna manera, el tema de la transversalitat està molt, molt controlat per la medicina i per la psiquiatria. No? Primer, partint de la base de que es, es considera una malaltia mental en els catàlegs de, de diagnòstic psiquiàtric, tant de l'Organització Mundial de la Salut com de l'Associació Americana de la Psiquiatria, que són els dos manuals, diguéssim, que van a missa no? entre la comunitat, la comunitat psiquiàtrica. Sí. I, bé, a partir d'aquí, doncs, les persones trans han de seguir una sèrie de protocols bastant complicats i bastant llargs per... per diguéssim, per poder viure en la seva identitat en el que trien, en aquest cas. I quan ho relacionàvem amb l'Estat ho sabem especialment perquè, per diverses raons. primera perquè hi ha un, grans interessos en, en el tema trans de, per part d'empreses farmacèutiques que, que fabriquen hormones, etc. i ja sabem que les empreses farmacèutiques tenen grans participacions en els Estats. Mm. Això per una banda. I per altra banda, i sobretot doncs fa mm, escassament un any i mig, es va provar aquí a Espanya la, la que es va anomenar Llei d'identitat de gènere, Sí. que bueno, deia que les persones transsexuals es podien canviar el nom en el DNI sense necessitat d'haver-se operat genitalment, etc. Això cert, està molt bé, però uh, aquesta llei estableix dos requisits per aquest canvi de nom. Primer, que la persona trans presenti un diagnòstic de disfòria de gènere. Disfòria de gènere. A... Sí, i aquest diagnòstic un psiquiatre mai te'l donarà a la primera consulta, sinó que per, aquest, per obtenir aquest diagnòstic s'ha de seguir tot un procés que durarà mesos els de la vida real, seguiment diari, etc etcètera. etcètera no? Llavors, jo conec persones que han estat tranquil·lament dos anys al psiquiatre fins que han anat, que han pogut obtenir aquest diagnòstic. I el segon requisit és que s'hagin hormonat durant dos anys. Si no t'has problema... hormonat, no et deixen canviar-te el no, nom? No, de d'haver pres durant un mínim de dos anys. I el problema més greu és que dos anys és el temps que cada mitjana tria una persona trans que està prenent hormones a esterilitzar-se. És dir, un exemple molt gràfic, si, si algú amb cos de dona comença a prendre testosterona, mm -hmm. al cap de, de mitjana, dos anys, celebrant li hauran enquistat els ovaris se i se'ls haurà de treure per evitar càncer. Ja. Yeah. Llavors, mm, vale. Què és el que... Sí, sí, sí. o sigui... Que la llei té una mica de trampa, en aquest sentit, no? I és sí, aquí a la llei és una trampa una mica perillosa, vaja. Bastant, bastant perillosa. Vull dir que, que el que demanen, d'alguna manera, el control psiquiàtric, i, i un llindar de, de normativitat, és a dir, que, que hagis pres d'hormones que siguin així de mínimament masculí o així mínimament femenina, si vols canviar el nom, no? Mm -hmm. I nosaltres moltes vegades ens hem de pregunta de què n'ha de ser l'estat dels nostres cossos, què n'ha de ser l'estat dels nostres noms, dir, si, si jo vull canviar el nom al d'ells, meu nom, perquè sí, sí. l'estat ha de tenir incidència fins al punt de convertir en llei una cosa que és un diagnòstic psiquiàtric, que els diagnòstics psiquiàtrics no són lleis, vull dir, no, Obligat, cap psiquiatra està obligat a diagnosticar tal cosa només perquè ho posi al DCM. Hi ha mil, mil escoles de psiquiatria, mil... però en canvi l'estat no ha convertit en llei. Això no? és tan greu no? que, que es converteixi en, en llei. Per, a més, per una cosa tan aparentment absurda com és canviar-se amb ja el DNI, que sí, si, tam, això que si també te, te vols canviar de, de Maria a Conxita o pots fer amb un parell de testimonis i d'una sí, manera sí, relativament sí. fàcil, si te vols canviar de Maria, de Maria a Josep, Vull dir, el hormona... No? Clar, és que Clar, el, el, el més terrible és que us obliguen a estar dos anys prenent hormones i que això provoqui la esterilitat, eh? us està condicionant sí, sí, el és rest és de la vostra vida. També. Absolutament terrible. No? Bueno, ja, aquesta llei s'acaba d'aprovar i ja s'està replantejant no? mentre mm -hmm. el moviment social, perquè m'ador, sí, sí. és bastant greu. I... No, bueno, això passa a Espanya i passa altres llocs. Crec que sí, a França, per exemple, no hi ha cap llei d'identitat de gènere, però si... Vol vols accedir al canvi de nom, doncs et fan passar per un tribunal psiquiàtric, que són tres psiquiatres que avaluen si realment es troba adaptat al rol, que no sé què... Vull dir, et fan passar per un tribunal, abans de canviar tot el nom, ja havent passat per teràpia psiquiàtrica, prèviament, fan passar per un tribunal que decideix si pots o no pots canviar el nom amb el DNI, quan jo penso que això ha de ser una decisió personal i que... vull dir, a veure no sé que n'han de dir, triar a psiquiatres el nom que jo vulgui posar. Sí, perquè he vist que la, la manifestació és a nivell europeu, que també està, està convocada al mateix dia a Brussel·les, a sí. París i a vàries ciutats. La manifestació és a nivell europeu perquè, de fet, moltes, la gran part de la les reclamacions principals són a nivell internacional. Vull dir, la retirada del trastorn d'identitat de, de gènere dels manuals de diagnòstic. bueno, els manuals de diagnòstics, un es fa, és de l'Organització Mundial de la Salut, és a nivell europeu, i l'altre és a nivell americà dels bueno, Estats Units no? sí, sí. Llavors, dir, és una lluita absolutament internacional i està passant a tots els països del món, no? gran part d'ells aquests processos psiquiàtrics super superestesos, no és una qüestió local sinó, bueno, cada país té la seva especificitat de situacions de regulacions legals tal, però, vull dir, el problema diguéssim l'arrel està tot arreu no? i d'aquí que muntem aquestes mobilitzacions tots uh -huh. junts per veure si se'n una mica molt bé. Fa anys l'homosexualitat estava considerada també una malaltia. Actualment sí. eh, els homosexuals són visibles i en general acceptats per la societat. Creus que hi ha algun paral·lelisme en les vostres lliutes? Crec que, que hi ha molt paral·lelismes. Sí, I sobretot tenint en compte que, que la comunitat transexual està en la lluita pels drets d'homosexuals de, des dels inicis. Mm -hmm. Llavors, bueno, nosaltres demanem sempre molta, molta complicitat del moviment gai i precisament per això, perquè estem en la mateixa lluita, vull dir, igual de greu que l'homosexualitat es consideri una malaltia mental que quasi consideri la transexualitat I des de moviments gais ja saben millor que ningú que no es pot començar a treballar a nivell social d'acceptació, la normalització, etc si no hi ha un reconeixement per part de les institucions. Bueno, és que mentre això, mentre tu estiguis fent una xerrada i parlant d'aquest tema i et puguin dir si això és una malaltia, malament. No? Tu puguin dir legítimament. Llavors, vull dir... Sabem que la, la lluita és molt, molt paral·lela en aquest sentit i demanem molt aquesta complicitat amb el moviment gai, no? Perquè pensem que realment és una part del moviment que ja ha viscut això, sí. que sap el, el pa que s'hi dona i que el moviment trans va recolzar el 100% d'aquesta lluita en el seu moment, no? Doncs per això demanem molt aquesta complicitat, aquest recolzament, aquest suport per part del, del moviment gai. També és el manifest feu un guinyo a la lluita feminista per l'avortament que en Ben mm. parla en aquesta mateixa secció fa un parell de setmanes sí. i adopteu per dir-ho d'alguna manera el lema dret al propi cos. Mm -hmm. Quines semblances creus que hi ha entre les dues lluites? Jo penso que moltes. Que les dues coses tenen bastant a veure amb com l'Estat legisla sobre el teu propi cos. No? Penso que... que com, d'alguna manera, hi ha coses dels nostres cossos que no ens pertanyen a nosaltres si no sembla ser que a l'Estat o als nostres legisladors. Com és el fet de decidir si si avortes o no. A veure, és una decisió dura, pot tenir mil matisos, però és una decisió teva personal que té a veure amb el teu cos. Sí, Perquè sí. l'Estat ha de poder decidir sobre si jo he de, he de fer o no he de fer tal cosa o tal altra. És que l'Estat no sap sentit... les teves circumstàncies. Exactament. Llavors, en aquest sentit d'altres reclamem el dret a modificar el propi cos o a no modificar-lo, perquè amb el que dèiem abans de la llei, si tu vols canviar el nom al DNI, t'obliguen a modificar-lo, a, a prendre hormones. A Clar, però hi ha molta gent que fa, a... fa el canvi de sexe eh, perquè ho desitja, fer el canvi de sexe, però, mm. però esteu reivindicant que la gent que no ho desitja no es vegi obligada. Ah, exactament, exactament. És com... però, a més a més, perquè moltes vegades es parla de l'hormonació o de la cirurgia, de la sexual, com si fos Bé, bueno, mira, t'operes i la vida resolta. Sí, I no, és... perquè aquestes cirurgies tenen moltíssims efectes secundaris, estan en fase gairebé de prova, vull dir, són bastant precàries, diguéssim, i deixant uns efectes que, home, no tothom vol, vol passar per aquí. Igual que prendre hormones, mira, no ha de ser perjudicial per cos. Mm -hmm. Vull dir que, d'alguna manera, que l'Estat t'obligui a perjudicar el teu cos, perquè tens el normal DNI, és molt greu, no? Llavors... sí. En aquest sentit, d'aquí el paral·lelisme, el dret del propi cos, el decidir què faig i què no faig amb el meu cos, amb tota la informació, amb les condicions adequades de, de bons professionals, perquè estem en una situació en què en què no hi ha pràcticament estudis fets amb, amb persones trans que fagin un murmurat, ningú no sap què passa si, si t'hormones un temps i deixes. Vull dir, els endocrins que, que, que tracten les persones trans no, no, no, no donen la imatge de tenir-me molta idea realment, vull dir que la situació és... És greu, és precària en aquest sentit, fins i tot a nivell mèdic. Mm -hmm. I d'aquí és el de reclamar el dret del propi cos. Jo penso que hi ha una gran aliança fem entre el moviment trans i el moviment feminista, perquè en gran part la transfòbia també té molt a veure amb el que és el sexisme sí. i amb el que és que sembla mentida que algú pugui passar d'un sexe a l'altre. No? Té molt a veure amb el que és guardar aquestes fronteres entre els gèneres, guardar els estatus socials d'un i de l'altre. I d'aquí que nosaltres també reclamem molt Estirem molt el moviment feminista perquè vinguem nosaltres, per anar nosaltres amb elles. I també necessita Crec, fer de... molta pedagogia per entendre aquests conceptes que fins fa poc no, no se n'havien sentit a parlar gaire. Sí, sí, sí, es necessita, és part de la feina, i bueno, intentem fer-ho el millor que podem, i encantat. I escolta, a nivell diari, teniu problemes per accedir a una feina, llogar un pis o coses que formen part del dia a dia de tothom? Eh, us trobeu moltes barreres? Home, hi ha casos i casos, però en general, diguéssim que el, el, la transfòbia laboral, com se sol dir, és bastant, bastant alarmant. Vull dir, realment, persones que tenen quatre carreres i parlen cinc idiomes, però són trans i són visiblement trans, perquè hi ha moltes persones trans que te les creus pel carrer i mitja entera, n'hi ha altres que sí. I aquestes que sí, malament. Vull dir que sí, realment, tenen problemes, sobretot feines de cara al públic, i històries aquestes... Mm -hmm o començar la transició quan ja s'està en un lloc de feina i que et facin fora... Històries d'aquestes sí, sí, sí que passen, sí que es donen, i realment és una pena. Però bueno, estem treballant també en això, des de... La, des de amb, amb la Generalitat, a veure, començant a teular diàlegs a veure què es pots fer, des del meu, el propi moviment social, i, bueno, a poc a poc anar tirant, anar tirant endavant. Fa, fa no gaire, deu fer un parell d'any, o menys, i si veu una sentència, la primera sentència que declarava un, un, un acomiadament improcedent per transfòbia. Es va guanyar el judici. Es va guanyar el judici i la persona va ser regnesa. No? Uh -huh. doncs en aquest sentit, doncs, mira, és un avenç prou important i esperem que tot continuï en aquest camí. Val, doncs per anar acabant, perquè ja ens queden pocs minutets, eh, podem fer un repàs a les dates d'aquest cap de setmana? El divendres 11 comenceu amb una festa a Canvies, no? Que és una casa divendres, ocupada divendres de Sants. divendres 10. Sí, sí, sí divendres, divendres 10 a partir de i les 11, 4.11 a les 11, sarem, farem una festeta i hi haurà diferents performances relacionades totes amb el gènere, la sexualitat, etc. I després tenim un parell de dijocs que ens animaran la festa fins a les 5 del matí. Molt bé. I tot la festa no es paga entrada, que demana és un bol d'ajut per subvencionar la manifestació, uh -huh. perquè tot... Hem organitzat grups autogestionats que no regalem cap mena de subvencions, etc. Uh -huh. I, bueno, bàsicament ha costat bastants diners, una manifestació coordinada en deu ciutats més, i bé, és, la festa és per contribuir una mica a les nostres economies respectives que ja han posat diners a les nostres butxacues sí, per subvencionar okay. una mica la mà. I la manifestació és el diumenge? A quina hora? La manifestació és el dissabte Ai, 11. El di... Ai, perdona. <laughs> el dissabte... bé, és el dissabte dia 11 a les 6 de la tarda uh -huh. i anirà la plaça Universitat fins a plaça Sant Jaume passant per via Laietana. Molt bé. I teniu més informació al blog, no? Et dono l'adreça manitrans.bcn.blogspot.com Exactament. Doncs, si et sembla, deixem aquí, Marina. Molt bé. Moltes, moltes gràcies, gràcies per atendre'ns. Vinga, a vosaltres. Que vagin molt bé la manifestació i la festa. Gràcies. Vinga. Adéu. Adéu, bon dia. On...